Kapittel 10 Nå hadde Akab 70 sønner i Samaria. Derfor skrev Jehu brev og sendte dem til Samaria til Israels fyrster, de eldste og dem som var fosterfedre for Akab, i det han sa. Og nå, akkurat når dette brevet kommer til dere, er deres herres sønner hos dere. Dere har dessuten stridsvognene og hestene og en befestet by og våpnene. Nå må dere se hvem som er best og mest rettskaffen av dere herres sønner og sette ham på hans fars trone. Kjemp så for deres herres hus.» Og de ble svært, svært redde, og begynte å si, «Se, selv ikke to konger holdt stand framfor ham, hvordan skal da vi holde stand?» Den som var satt over huset, og den som var satt over byen, og de eldste fosterfedrene, sendte derfor bud til Jehu og sa, «Vi er dine tjenere, og alt det du sier oss skal vi gjøre.» Vi skal ikke gjøre noen til konge. Gjør det som er godt i dine egne øyne. Da skrev han enda et brev til dem og sa, Hvis dere hører meg til, og der min røster adlyder, så ta hodene til de menn som er deres herres sønner, og kom til mig i Israel i på denne tiden. Nu var kongens sønner sytt i menn, hos byns fremtredende menn som oppfostret dem. Og det skjedde, så snart brevet kom til dem, at de tok kongens sønner og drepte dem, sytt i menn, og deretter la de hodene deres i kurver og sendte dem til ham i Israel. Så kom sendebudet in og fortalt om det, og sa, «De er kommet med kongesønnene, Soder!» Da sa han, «Legg dem i to hever ved inngangen til porten til i morgen tidlig.» Og det skjedde om morgenen at han gikk ut, og ble stående og sa til alt folket, «Dere er Se! Det var jeg som dannet en sammensvergelse mot min Herre, og til slutt drepte jeg ham. Men hvem slo ihjel alle disse? Vit da at ikke noe av Jehovas ord, det som Jehova har talt mot Akaps hus, vil falle uoppfylt til jorden, og Jehova selv har gjort det han talte ved sin tjenere Lya. Dessuten gikk Jeho i gang med å slå ihjel alle som var igjen av Akaps hus i Israel, og alle hans fremtredende menn, og hans kjenninger, og hans prester inntil han ikke hadde latt noen overlevende som hørte han til bli tilbake. Og han brød seg opp og kom in og begav seg deretter i vei til Samaria. På veien dit lå hyrdenes bindehus, Och Jehu traff på brødrene til Akasha, Judas konge. Da han sa til dem, «Hvem er dere?», sa de, «Vi er Akashas brødre, og vi er på vei ned for å spørre om alt står bra til med sønnene til kongen og sønnene til landets første dame. Straks sa han, dem levende!» Da grep de dem levende og drepte dem ved Bindehusets sisterne, 42 män, han lot ikke en eneste av dem bli tilbake. Som han dro videre derfra, traf han på Jehonadab, rekab sønn, som kom ham i møte. Da han velsignet ham, sa han derfor til ham, «Er ditt hjerte rettskaffent overfor meg, slik som mitt hjerte er overfor ditt hjerte?» Til det sa Jehonadab, «Det er det. Hvis det er det, så gi meg din hånd.» Så ga han ham hånden. Da lot han ham stige opp til seg i vogn. Deretter han, «Følg med meg, og se at jeg ikke tolererer noen rivalisering med Jehova.» Og de lot ham kjøre med ham i stridsvognen hans. Til slutt kom han til Samaria. Han gikk nå i gang med slå ihjel alle som var igjennom Akab-sett i Samaria, inntil han hadde tilintert dem, i samsvar med Jehovas ord, det som han hadde tal til Elia. Videre samlet Jehu hele folket og sa till dem, «Akab tilba Baal lit. Jehu skal tilbe ham mye. Så kall nå hit til mig alle Baals profeter, alle hans tilbedere og alle hans prester. La ikke en eneste mangle, for jeg har et stort slaktoffer for Baal. Hver den som mangler, «Skal ikke bli i livet.» Men Jehu handlet med list for at tilintetgjøre bal-tilbederne. Och Jehu sa videre, «Dere skal helligge en høytidssamling for bal.» Da utropte de den. Deretter sendte Jehu bud over hele Israel, slik at alle bal-tilbederne kom. Og det var ikke en eneste igjen som ikke kom. Og de fortsatte å gå in i bal-shus.» og Baals hus ble fulgt fra ende til annen. Han sa nå til den som var satt over kleskammeret, «Ta fram klær til alle Baal-tilbederne.» Da tok han fram klesdrakten til dem. Så gikk Jehu sammen med Jehonadab, rekapsønn, in i Baals hus. Han sa nå til Baal-tilbederne, «Undersøk nøye, og se etter at det her hos dere ikke er noen av Jehovas tilbedere.» men bare bal til bedre. Til slutt gikk de inn for å frambære slaktoffere og brennoffere, men Jehu stilte åtti mann utenfor til sin rådighet og sa så, «Når det gjelder den mann som slipper unna av de menn som jeg gir i deres hender, så skal den ene sjel gjelde for den andre sjel.» Og det skjedde da han var ferdig med å frambære brennoffere, at Jehu straks sa til løperne og adjutantene, «Gå inn, slå dem ihjel.» La ikke en eneste slippe ut. Og løperne og adjutantene bynt å slå dem ihjel med sverdets egg og å kaste dem ut, og de gikk videre helt til balhusets by. Så førte de ut Baalhusets seljestøtter og brente hver og en. Videre rev de ned Baals seljestøtte, og de rev ned Baals hus, og de gjorde det til et avtrede, og det er det den dag i dag.» Slik utslettet Jehu Baal fra Israel. Bare Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å synde med, vek Jehu ikke av fra å følge, nemlig guldkalvene, den i Betel og den i Dan. Jehova sa derfor til Jehu, «Fordi du har handlet vel vi å gjøre det som er rett i mine øyne, og du har gjort mot Akaps hus alt som var i mitt hjerte, så skal dine sønner inn til fjerde generasjon sitte på Israels trone. Men Jehu var ikke nøye med å vandre Jehovas, Israels, Guds lov av hele sitt hjerte. Han vek ikke av fra Jeroboam synder, som han hadde fått Israel til å synde med. I de dager begynte Jehova å skjære stykke for stykke av Israel, og Haseil fortsatte å slå dem i hele Israels område fra Jordan mot soloppgangen, hele Gilead-landet, Gadittene og Rubbenittene og manassittene, fra Aroer, som ligger ved Arnon, Elvedalen, Ja-Gilead og Barsan. Og Jehus øver i han liggender, og alt det han gjorde, og all hans velde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongersdager? Til slutt la Jehuset til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham i Samaria, og hans sønn, Jehoakas, begynte å regjere i hans sted. Og de dager da Jehu hadde regjert over Israel i Samaria, var 28 år.